Du lyssnar på Sveriges Radio p Jag heter Kaisa Boglind. Knarkkrig gör sig så bra på bio. Ett exempel är filmen Traffic där Michael Douglas spelar en tjänsteman- som utses till chef för narkotikabekämpningen i USA. Och Michael Douglas tar sitt jobb på allvar. Han ger sig ut i verkligheten. Han söker roten till det onda där det växer i Latinamerika. Men samtidigt som han slipar sina vapen inför den stora striden, den som ska stoppa det förhatliga knarket från att nå amerikanska ungdomar, så kompliceras allt av att hans egen dotter går från att ägna sig åt lite gräsrökande till att bli djupt nedgången injicerande narkoman. När Michael Douglas ska hålla tal i Vita huset så bryter han samman. Han kan plötsligt bara säga en enda sak. Att han inte vet hur man för krig mot sin egen familj. Kanske är det något liknande Michael Douglas sammanbrott- som håller på att hända med narkotikapolitiken i de latinamerikanska länderna. Efter att i årtionden har fört krig mot knarket- ett krig där man satt in attackhelikoptrar, växtgift, hundratusentals soldater- –mot kockabönder, knarklaboratorier och karteller– –så verkar de latinamerikanska ledarna nu börja tveka. De konstaterar att det inte har varit något framgångsrikt krig de fört. Tiotusentals människor har dödats– –men knarkproduktionen har inte minskat. Är det ens rätt att föra krig mot sin egen befolkning? Kan det vara så att sådana krig inte går att vinna? Välkomna till konflikt. Om det misslyckade kriget mot knarket har de latinamerikanska för detta presidenterna som ångrar den politik de fört. Har argumenten för statlig narkotikaförsäljning? Och har missbrukarna och socialarbetarna som fruktar en sån utveckling? Har de kockabönderna som först såg de gröna bladen som en välsignelse men idag menar att det är en förbannelse som har drabbat dem? Och vad säger man i USA om att Latinamerika nu vill utforma sin egen narkotikapolitik? Mexikos president Felipe Calderón berömmer modet hos de soldater som sats in i kriget mot landets mäktiga narkotikakarteller. Men det är ett misslyckat krig de utkämpar. Bara i Mexiko har mer än 16 000 människor mist livet de senaste tre åren– –i strider mellan polis, militär och drogkarteller och mellan de rivaliserande kartellerna. Fast en stor del av landets militär sats in så ökar bara antalet döda. Bara igår miste 35 människor livet i våld relaterat till droghandel. Och inget tyder på att knarkflödet in i USA är på väg att strypas. Mexikanerna är trötta på knarkkriget och de är inte ensamma om det. I drygt 30 år har USA pumpat in miljardbelopp till narkotikabekämpningen på den latinamerikanska kontinenten. Regeringarna där har fått enorma summor för att stärka sina arméer. För att kriget mot kokainet, marijuanan, heroinet och de syntetiska drogerna ska kunna utkämpas. Gerillarörelser har försvagats, men knarket har inte försvunnit. Tonvis med växtgifter har hällt över cocaodlingar i Anderna och miljontals plantor har ryckts upp med rötterna. Men odlingarna och laboratorierna försvinner inte. De flyttar bara någon annanstans. Om detta ska konflikt handla idag. För 2009 verkar vara året då alla tröttnat på det misslyckade knarkkriget. Före detta presidenter, kulturpersonligheter, ledarskribenter och socialarbetare kräver nu en helt ny syn på narkotikabekämpningen. Och i augusti kom nyheten om att flera latinamerikanska länder nu går ifrån den tidigare förda förbudspolitiken. Mm. As the United States continues to battle the inflow of illegal drugs, Latin American governments are easing some of their own drug laws. Brazil and Ecuador are considering initiatives to legalize some drug use. Argentina, Colombia and Mexico have already decriminalized carrying small amounts of some drugs. Under 2009 har flera länder i Latinamerika öppet börjat ifrågasätta förbudspolitiken kring droger. Mexiko och Argentina har redan infört nya lagar som tillåter innehava mindre mängder narkotika för privat bruk. Och Brasilien och Ecuador är på väg att följa efter. Colombia har sedan 90-talet en liknande lagstiftning. Och i februari år kom rapporten Drugs and Democracy Toward a Paradigm Shift som fått stor uppmärksamhet inte minst för att tre av författarna är latinamerikanska för detta presidenter som alla erkänner att den narkotikapolitik som man hittills har fört har misslyckats. Kommissionen bakom rapporten består av 17 medlemmar och förutom ex-presidenterna hittar man högprofilerade latinamerikanska forskare, journalister och författare som Paulo Coelho och Mario Vargas Llosa. Så här förklarade Brasiliens för detta president Fernando Cardoso bakgrunden till rapporten på en konferens på Brookings Institutet i Washington i april i år. First because two of the most critical the problems facing democracy in our region violence and corruption are closely associated with drugs second because current policies based on the war on drugs strategy have clearly failed våldet och korruptionen som hänger samman med den omfattande narkotikahandeln innebär idag ett allvarligt hot mot demokratin Kriget mot knarket har misslyckats och vi föreslår därför en fullständig omdaning av narkotikapolitiken, säger Cardoso. We a shift in drug based on three och så drar han upp rapportens tre huvudlinjer. Drogmissbruk ska ses och behandlas som ett folkhälsoproblem och inte som polisiära och juridiska ärenden. Konsumtionen ska minskas genom information, utbildning och förebyggande åtgärder. Och så till sist, de repressiva insatserna ska fokusera på den organiserade brottsligheten. Man vill alltså få slut på jakten på enskilda missbrukare och vill därför att de ska sluta behandlas som kriminella. Rapportförfattarna tar aldrig ordet legalisering i sin mun. Istället talar man om avkriminalisering. Så här sa Colombias fördetta president Cesar Gaviria på konferensen i Washington. We don't like the word legalization because it means like drugs are not bad or that drugs are not harmful or you can stop fighting narco-trafficking. That is not the idea. Nej, säger Cesar Gaviria, vi vill inte använda ordet legalisering för det skickar fel signaler. Det handlar inte om att vi inte vill bekämpa narkotikahandeln. The idea is the droger. of drugs. What that means, taking consumers out of the hands of judges and policemen and giving it to doctors and fathers and NGOs and schools and deal with the problem of consumption in a totally different way. Vi måste se på konsumtionen narkotika på ett helt annorlunda sätt än vad vi gör idag säger Gaviria. Missbrukarna ska inte hamna hos poliser och domare– –utan hos doktorer, präster och frivilliga organisationer. Den nuvarande narkotikapolitiken har grundat sig på fördomar– –rädsla och ideologiska visioner. Vi är längre bort än någonsin från det uttalade målet– –att utrota narkotikan, säger rapporten– –och hänvisar till en konvention som togs av FNs medlemsländer 1998– där en drogfri värld är målet och där man åtog sig att eliminera eller kraftfullt reducera produktionen av opium, kokain och cannabis till år 2008. Förbudstanken har dominerat den internationella narkotikapolitiken och det har varit tabu att överhuvudtaget diskutera alternativa lösningar, hävdar rapporten. Nu vill man bryta tystnaden och öppna upp för en ny debatt. Och inte minst vill man föra det med sin partner i narkotikakriget USA. Sezán Gaviria igen. Uh, what the Commission is asking the U.S. at least have a debate. So no matter if people recognize that there is a failure about the whole war on drugs, it's impossible to talk about this. There is no debate in the U.S. Det finns ingen debatt i USA. Fastän amerikanerna är medvetna om att kriget mot narkotikarna misslyckas– –så går det inte att diskutera öppet, säger Cesar Gaviria. Men de initiativ som tagits i Latinamerika i år för att förnya narkotikapolitiken– –har inte passerat i det tysta. Även om kommissionerna alltså inte använder ordet legalisering– –så är det detta ord som har hamnat i rubrikerna i samband med att rapporten tagits upp– 2009 har frågan om legalisering av narkotika hamnat på en helt ny nivå. Den diskuteras nu i politiska och ekonomiska termer som ett sätt att komma åt kriminalitet och korruption. Och ytterligare för detta latinamerikans president som inte är medlem i kommissionen har gett sig in i debatten. Vicente Fox, Mexikos president mellan 2000 och 2006, kritiserar i en intervju i USA i maj i år den nuvarande narkotikapolitiken. Fighting violence with violence is not necessary. The answer, I still think that today we should open the debate on legalization of drugs. Frågan om legalisering bör diskuteras i Fox och i åra ansedda tidningar som The Economist och Financial Times dragit frågan till sin spets. På ledarplats har de argumenterat för en total global legalisering av både produktion och konsumtion som det minst dåliga alternativet i kriget mot narkotiken. Frågan om en ny narkotikapolitik och vad den skulle kunna innebära har tagit fart. Och för många latinamerikaner handlar det också om att ändra synen på Latinamerika som en problemregion till att, som rapporten slutligen slår fast, bli föregångare och vara nytänkare inom den internationella kampen mot narkotikan. Man vill bort från bilden som försvarslösa offer. De Upphetsad tv-reporter smattrar på om knarkrelaterat våld sist i Marie Liljedals reportage och alltså just den bild av Latinamerika som många är så trötta på. Men vad kan det då tänkas bli för nya progressiva metoder som kommer att testas om Latinamerika vänder sig bort från den nordamerikanska förbudstrategin? En som har klara idéer om detta är den kolombianska journalisten och författaren Leon Valencia. I åratal har han förespråkat en legalisering- och då inte bara av små doser knark för personligt bruk- utan han menar att hela den illegala knarkhandeln- måste omvandlas till en normal, laglig handel- eftersom det är enda sättet att slunda benen ekonomiskt- på de Latinamerikans den latinamerikanska kontinentens mäktiga, mäktiga narkotikakarteller. Jag ringde upp honom i Amsterdam- där han befinner sig just nu för att jobba med översättningen av sin bok- –och för att studera europeisk narkotikapolitik på nära håll. Leon, Telefon för dig. Leon Valencia är gerillakrigaren som lade ner vapen för 15 år sedan –och sen dess blivit en av Colombia:s mest kända skribenter och analytiker– –när det gäller den väpnade konflikten i landet. –Hallå? Mm. –Es Kajsa, la Radio han menar att Colombia lidit tillräckligt av det misslyckade knarrkriget som i åratal gött landets olika militära fraktioner och att en total legalisering av i första hand marijuana och kokain är den enda lösningen som återstår. Det är en väg som är obligatorisk. Det är en väg som har ensamhållit andra väg och inte har resultat. För det behöver man valentia och audazia. Förbud och försöken att utrota narkotikaproduktionen har ju misslyckats. Nu måste politiker och intellektuella vara modiga nog att dra intelligenta slutsatser av det som varit. Annars riskerar hela demokratin att urholkas. Och en av dessa slutsatser är alltså att det är dags att pröva en omfattande legalisering säger Leon Valencia. Han menar att det mycket väl skulle gå att ha statligt monopol på exempelvis kokainproduktion. Son ser muy controladas digamos como monopolio del estado y haciendo concesiones a privados del estado. Vinsterna kan gå till drogförebyggande arbete och fördelen är att man precis som vid alkohol och tobaksförsäljning kan ha åldersgräns och kontroll av kvaliteten på det knark som säljs. Liksom många andra legaliseringsförespråkare drar Leon Valencia exemplet med förbudstiden i USA då Cosa Nostra växte sig stark med hjälp av pengar från illegal spritförsäljning. När förbudet togs bort försvagades maffian och konsumtionen gick inte upp vilket många föresprått. Problemet, menar Valencia, är framförallt att handeln med droger, just eftersom den är olaglig, ger såna otroliga mängder pengar till kriminella grupper. Idag omsätter knarkhandeln motsvarande 10 av Colombias hela ekonomi, säger Leon Valencia. Förbud kan inte stoppa så starka ekonomiska krafter. Los y los políticos colombianos pues se asociaron con ellos y acabaron de volver un negocio redondo donde eh, esas drogas y esa plata influían en la política y a su vez la política influía para que eh, proteger digamos el negocio Avkriminaliseringen av narkotika för personligt bruk i Mexiko och Argentina är resultatet av det nya klimat kring narkotikafrågor som följde på rapporten från Drugs and Democracy-kommissionen, säger Leon Valencia. Att rapporten fick ett sådant genomslag beror mycket på vilka det var som stod bakom den. som inte kan kalla idealister, för det är presidenter som är pragmatiska, som de som hade en och stark- Ingen kan kalla författarna för flummiga idealister. De var presidenter, de var där- och det betyder oerhört mycket att det är just dem- som beskriver den tidigare politiken som ett fiasko- sa den kolumbianska skribenten Leon Valencia- men varför är det just i år, 2009, 40 år efter det att Nixon förklarade War on Drugs som högt uppsatta politiker och debattörer över hela Latinamerika fördömer narkotikakriget som värdelöst och efterlyser nya metoder? Jag ringde upp författaren och Latinamerikakännaren Magnus Linton i hans hem i Bogota för att få en förklaring. Jag tror att det handlar om framför allt om tre saker. Dels är det en insikt om att kriget så som det förts har haft väldigt dåliga resultat i förhållande till sina enorma kostnader. Och kostnaderna då handlar ju om, om korruptionsproblematik framför allt och att man har slagit ut då eh, alltså på rätt, frågan om mänskliga rättigheter och kocka bönder som har fått väldigt i det här kriget. Eh, den andra saken handlar, och den tror jag är väldigt viktig, om en stark känsla som befinner sig i Latinamerika idag om att man via det USA-ledda kriget mot narkotikan har förlorat eh, nationell autonomi. Man har alltså inte känt att man har kunnat föra sin egen politik på det här området och det är det som man nu eh, tar tillbaka och det går i linje med en väldigt stark eh, integrationsprocess i Latinamerika där man vänder sig mot USA och försöker lösa egna problem. Den tredje saken tror jag är att Eh, eller inte tror, det vet jag. Det är att inom så att säga, EU och framförallt de sydeuropeiska länderna eh, och med tidigare eh, företrädare för Latinamerika så har det fötts en en rörelse inom FN-systemet som handlar om en väldigt stark Vilja –mot att justera politiken i riktning mot eh, harm reduction, som, som eh, det kallas i Europa. Alltså ett större socialt fokus på det, här, på, på det här problemet och inte så stort militärt fokus. Vi hörde innan här i programmet den kolumbianska skribenten Leon Valencia– –som förespråkar en total legalisering av droger. Hur vanlig är den uppfattningen i Latinamerika? Alltså, det är än så länge ganska begränsade skulle jag säga, grupperingar som står för den. För det finns samtidigt en väldigt stark insikt om att eh, hela så att säga, den globala eh, drogpolitiken eh, och kriget mot narkotika är ju reglerat ytterst av FN-konventioner. Och de tillåter inte någon legalisering. Men de tvingar inte heller länder att, att ha olika straffsatser för. Till exempel innehav av, av narkotiska preparat. Och det är därför som det, här, som det är möjligt att ha de här så kallade avkriminaliseringslinjerna. Eh, ja, för den här eh, rapporten från Drugs and Democracy-kommissionen den skiljer ju väldigt noggrant på det här med avkriminalisering och legalisering. Man måste ju förstå vad det här handlar om. Det här handlar inte om någon sorts eh, politiskt övertygade... Eh, Ultraliberala som, som menar att alla ska ha rätt att knaka, utan det här handlar ju om att skapa verktyg för att hantera de här gigantiska eh, problemen på ett effektivare sätt. Det är det, det, det, det som är själva poängen. Det är inte någon sorts alla har rätt till sina kroppar eh, i det. Eh, och då då måste man ju vara pragmatisk och då måste man så säga följa de, de konventioner som, som, som gäller men göra det, det, det bästa möjliga inom dem. Och jag skulle säga att de här, den, så här legaliseringsidéerna då som är mer radikala de är fortfarande väldigt begränsade tror jag även, även i Latinamerika även om de har vuxit väldigt mycket under, under senare tid. De som är för, de som står bakom eh, den linjen är framförallt intellektuella. Men också militärer, poliser, åklagare, politiker som har varit i som har, som har sett så att säga misslyckandet på nära håll. Och har på egna erfarenheter kommit fram till att det finns ingen annan lösning. Och det här kan inte lösas på något annat sätt. Men, men om, Med de företagarna så låter det ändå som att det är en diskussion som har blivit lite mer rumsren. Utan tvekan. det är en stor skillnad i debatten här bara på på ett år. Och där har ju den här rapporten spelat en väldigt stor roll. En till fråga bara om den här avkriminaliseringen som Drugs and Democracy kommissionen förespråkar i sin rapport. Vad, vad menar de egentligen med det, med det begreppet? Ja, alltså det är ju eh, helt enkelt att det inte ska finnas några, några straffsatser för, för viss, viss, viss sorts beteende, till exempel att bära på mindre doser av vissa narkotiska preparat. Men det handlar ju bara om det att det inte ska finnas några straffsatser. Det är ju så att säga inget, inget signal, språk från staten om att det här är nu fritt fram och det här är lagligt. Utan, utan det är fortfarande någonting som, som inte är tillåtet men, men av pragmatiska skäl så har vi inga straffsatser på det. Men i Mexiko som ju har gjort den av Argentina och Mexiko mer omfattande avkriminaliseringen. Där har ju missbruksproblemet vuxit bland mexikaner också vad jag förstår på senare år. Det är sant. Cannabis är det ju ingen som bryr sig om här överhuvudtaget. Det framstår bara som bisarrt att, att cannabis inte är lagligt. Men när det gäller kokain så finns det ju ett ett riktigt stort problem som är helt klart eskalerande, och det är ju kracket, Men det är ju på uppgång i, i alla länder, eller kanske framför allt då, eh, Colombia, Brasilien, eh, Argentina. Och där har man ju, jag vet inte riktigt hur man har tänkt sig att, att den, här, eh, pro, alltså den här utvecklingen med en liberalare syn och en liberalare politik ska hantera det problemet. Bara... Fyra kvarter från där jag sitter just nu ligger fattiga eh, småpojkar och dör i drivor. och de, de är alla då helt borta på eh, det som här går under namnet basokom som, som är crack. Och där har man ju i någon mening givit upp för, för, för de interna problemen. Men det tror jag har att göra med att i hela det här kriget mot narkotiken har på något vis. Gjort att. Eh, politiker i Latinamerika har glömt att se de egna hemmamarknaderna– –och där, där tror jag att det finns ett växande problem för framtiden som man måste hantera. Så Magnus Linton, och vi ska återkomma till honom om en liten stund i konflikt. Ja, det är som om både latinamerikanska politiker, liksom politiker i USA och Europa– –har låst sig vid bilden av Sydamerika som enbart producentkontinent– –och bara ser missbrukarna i Nordamerika och Europa. Men inget kunde vara mer felaktigt. Bara i Mexiko har bruket av exempelvis metamfetamin ökat kraftigt på senare tid. Så i augusti när den nya lagen där trädde i kraft– –den som tillåter exempelvis heroin och kokain för personligt bruk– –så var omdöverna visserligen positiva på många tidningars ledarsidor. Men på landets missbrukskliniker var stämningen en annan. Konflikts Robin Olin ringde dit. Min namn är Nina Quintana. Jag är 49 år. Aha, jag är från staden Chihuahua. Jag heter Nina Quintana. Jag är 39 år och idag firar jag, säger kvinnan som svarar i telefonen. I el día de hoy tengo ya cuatro años limpio, limpio, en sobriedad ya totalmente, mijo. Muy bien. Som vi säger här. Idag är det exakt fyra år sedan hon knarkade sist. Hon var sprutnarkoman och mot slutet hade hon inga hela ådror kvar. Då brukade hon gå till två läkare i stan som tjänar extra pengar på att sälja morfin. De skar i armarna på mig för att hitta ådror och injicera i, berättar hon. jag klocka min klocka, med en venas en katheter- och med direkt för la morfina det är så det är här i Mexiko, säger Nina Quintana Det är lätt att trilla dit när narkotikan finns överallt Idag jobbar hon i receptionen på privatkliniken hon själv är vinlagd på Den ligger i delstaten Chihuahua som gränsar mot USA Delstatens gränsstad Ciudad Juárez har knarkriget gjort till världens våldsammaste plats Med över 1800 dödsskjutningar bara i år Även drogklinikerna råkar illa ut. För en månad sen gick en narkliga in på ett behandlingshem och sköt ihjäl 18 missbrukare i en uppgörelse. Och en vecka senare händer det igen med 10 döda. Det var inom centret för rehabilitering, anexo de vida. En armad kommando kom och började att skjuta. Och Knarkandet blir bara värre här, säger Nina Quintana. Metamfetaminet, kallat kristall, har tagit över från kokainet på gatorna. Det är billigare, starkare och sprider sig snabbt bland de unga. Just nu har de flera 14-åringar inlagda på kliniken. De här syntetiska drogerna gör unga människors kroppar gamla, säger hon. Du kan inte föreställa dig hur de ser ut när de kommer hit. No te imaginas, mijo, cómo llegan. Gente que tiene 30 años y parece que tiene 50. O sea, es demasiado, mijo, demasiado, demasiado. Bli hög med kontroll sjunger bandet i en av de mexikanska socialdemokraternas propagandavideos. Partiet var aktivt i kampanjen som ledde fram till legaliseringen av droger för personligt bruk i Mexiko. Partiledaren José Carlos Díaz Cuervos läser sitt budskap in i kameran. Om du bryr dig om framtiden för dina barn måste vi legalisera och byta ut fördomar mot utbildning, poliser mot läkare och fängelser mot kliniker. Legalisar las es PSD. Men Nina Quintana håller inte med. Att legalisera leder bara till mer missbruk, säger hon. Alla där på kliniken är emot den nya lagen. Inte en enda hon känner som jobbar med missbrukare är för. har här med mina alla och är Alla. som inte. Jag ringer en annan klinik. Centrust Integration Juvenil. På uppdrag av staten tar de hand om missbrukande ungdomar. Såna som blivit upptäckta i skolan, på jobbet eller tagna på gatan skickas dit. Totalt finns 110 sådana mottagningar i landet. Guillermo Rangel Mendoza är ansvarig för kliniken i Tijuana. En annan våldsdrabbad gränsstat där missbruket ökar. Han är uppenbart irriterad. Det och en expert är de intellektuella som driver på legaliseringen, säger han. Författare och journalister läser en bok eller en artikel och sen tror de att de är experter. Men de vet ingenting om den verklighet som missbrukare lever i ungdomarna som många gånger kommer för avvändning mot sin vilja får just nu i tv och radio nya argument för att fortsätta sitt missbruk, menar han och det är det sista de behöver sen lämnar han över luren till Giovanni det är fjärde gången han är inne för avvändning från drogen kristall. Han är ju en av dem som Guillermo Rangel Mendoza menar får mindre motivation att sluta nu med den nya lagen. Jag har att röster, som Giovanni Jag hör röster om nätterna. Min lever är förstörd. Jag kan bara äta grönsaker. Och jag kan inte köra bil längre för jag är så ostadig säger bilmekaniken Giovanni. Jag är inte tillräckligt stark för att sluta till och med min lilla treåriga dotter förstår att jag är förlorad fortsätter han. Tengo bebé de 3 años Sen sjunger han en sång som dottern hittat på. Min pappa har gått vilse i skogen. brukar hon sjunga. Min pappa har gått vilse i skogen. Min papi sörjde, min papi i en min papi <laughs> För två veckor sedan anordnade ledningen för behandlingsklinikerna Centrust Integration juvenil en stor konferens där de bjöd in politiker och forskare. Konferensen var tydligt emot avkriminaliseringen. Istället förespråkade de en nolltolerans, att helt få bort drogerna från samhället. Men är det möjligt? Frågar jag Guillermo Rangel Mendoza. Berösa ett på chili. Es, es es hacer un en la, en la Visst, det här är en värld full av droger. Det finns 30 ställen man kan köpa narkotika på bara i kvarteret där vår klinik ligger, svarar han. Men tänk förut. Då fanns slaveriet. Det är avskaffat nu. Drogerna är den nya sortens slaveri. Vi måste tro att vi kan avskaffa dem också. Antes no se pensaba que att det la la att esclavitud, var Tenemos que creer que eso es posible, poder evolucionar y tener un desarrollo y un futuro diferente al que estamos viviendo. Dar frases así que a favor de la legalización es más bien someternos, doblar las manos ante el crimen organizado y darle la razón. Att legalisera droger är att ge efter för den organiserade brottsligheten, sa Guillermo Rangel Mendoza, chef för en av de 110 kliniker som Centro de Integrations Juvenil har för missbrukande ungdomar i Mexiko, i Robinolins reportage. Ja, sorgen blir stor när försöken att få bukt med våldet och korruptionen känns allt mer desperata. En som på sitt vis vill skapa uppmärksamhet kring problemen är den mexikanska konstnären Teresa Margoyes som vid biennalen i Venedig i somras fick stor uppmärksamhet för sin installation. Den heter Vad ska vi annars prata om? Över entrén hade hon hängt en flagga för att välkomna sina besökare. Flaggan i mörkt, röd, drängt i blod som hon samlat från några av de tusentals personer som fallit offer för knarrkriget i Mexiko. Och inne i utställningssalarna ställde hon ut ingenting. Bara mexikanska män och kvinnor, släktingar och vänner till de dödade som går runt och svabbar golven med sina anhörigas blod. När Kulturradion Cecilia Blomberg träffades Teresa Margolles på utställningen i Venedig talade hon om det ansvar hon känner för att världen ska få veta vad som händer i Mexiko. Los niños no van a decir teniendo el micrófono y te quedaste callada. Tenías un espacio y te quedaste callada mientras estaban matando matándose mexicanos en tu país. Det Teresa Margoyes verk handlar om är det blod som flyter till följd av den illegala droghandeln med grannlandet USA. Som dessutom förser Mexiko med 90% av de vapen som används i de här gängbråken. Och hon är inte intresserad av att peka ut några som goda och några som onda- det hon vill med sitt verk har snarare en social aspekt än en politisk. För hur ska man kunna säga till en person som har pistol att sluta skjuta om de ser dödandet som sin enda utväg? Det går inte bara att säga till dem att sluta utan att samtidigt se till att de får mat till sina barn. Jag säger en stor del av Teresa Margoyes verk består av auktioner ute på stan. Hon har delat ut sådana där kort som brukar användas för att göra kokainlinjer med. På korten bilder av avrättade personer. Och i april, då bienalområdet i Giardini var ödelagt, gjorde hon en aktion på USAs paviljong. Satte upp stora blodindränkta tygstycken på fasaden. Det händer nästan aldrig att man kan komma så nära ett amerikanskt område annars, eftersom det alltid är barrikaderat av vakter och poliser, säger hon. Men när hon såg den amerikanska paviljongen oskyddad, blev det så tydligt att konsten för dem... Bara en lek. Ett skådespel. Och då börjar Theresa Margoyes gråta. Hela konstcirkusen blir för mycket. Vi avslutar och hon försvinner in i paviljongen igen- med solglasögonen på. You don't want it to be a Du vill inte it to be more vara du att en fruktansvärt sorgsen Teresa Margolies intervjuad av Kulturradions Cecilia Blomberg. Även om narkotiken betyder död och missbruk- i det ena ledet- så skulle den ju kunna innebära- något positivt i den andra änden- av produktionskedjan. Om de som odlar den marijuana och kokar som sen ska köpas dyrt på gatorna- långt bort fick del av den lukrativa handeln- men så blir det ju inte. Förra året kom avhandlingen The Cursed Leaf- om kockaodlande bönder i Potomayo i Colombia- skriven av Uppsala forskaren Oskar Jansson. Jag stände träff med honom på ett slamrigt café i hans hemstad- för att fråga vad kokan betydde nu för bönderna- och vad den betydde när de började odla de gröna bladen- i slutet på 70-talet. De beskriver det som en välsignelse- man hade aldrig någonsin tidigare kunnat drömma om att få över så här stora ekonomiska värden överhuvudtaget. Så det, det beskrivs som en välsignelse, som en gåva från Gud. Kåka var liv, kåka var utbildning för barnen, skolböcker, konsumtionsartiklar, lyxvaror som man aldrig tidigare kunnat drömma om. Och det var på något sätt det här priset, det stora priset som låg i slutet av en riktigt lång livsprocess, en, en lång väg av då armord och mödor med bönderna som hade slagit sig ner här och varit flyktingar tidigare. Plötsligt kunde nybyggarna i Potomayo köpa lyxvaror som 30 år senare i många fall fortfarande vårdas ömt. Så konsumtionsvaror började strömma in i Potomayo så fort som kontantflöden började röra sig här. Vi kan tala om guldklockor videobandspelare till och med någon annan satellitantenn. Motorcyklar, också allt sånt som egentligen gör livet på landet lite enklare, motorsågar, busskröjor och sånt där. Problemet var att de narkotikakarteller som köpte kokan av bönderna var helt ointresserade av att skapa rikedom i Potomayo. De satte in paramilitära styrkor för att pressa bönderna att leverera kocka så billigt det bara gick övergreppen från den här tiden är fortfarande levande i människornas minnen, säger Oskar Jansson. Till exempel så talar man om karthällens strategi att aldrig betala ut löner till plantagearbetaren. Det säger att man ställde upp de arbetare som förväntades få betalt på led längs floden och sen så sköt man dem. Det talar också om att man betalade bönder som arbetade på plantagen, kåkapastan att människor blir beroende av att röka-kåka-pasta. Att de här plantagerna egentligen då liknade någonting skuret ur helvetet egentligen. Med människor som var alldeles tärda och undernärda. Blödande ur näsor som helt enkelt fick arbeta på det sättet tills de dog. Jag tror att många av de här historierna är sanna. Jag tror också att det finns något mytologiskt ont i berättelsen om det här för att det var en sån svår tid. Folket lyckades till slut driva ut paramilitären och stod under många år under Farkerillans beskydd mot att man betalade skatt på kocken, man sålde. Men när paramilitären på karterernas uppdrag skulle återta kontrollen över kocken, så hamnade naturligtvis bönderna i kläm med nya massaker som följd. Parallellt med det våld som böljat fram och tillbaka i takt med maktförskjutningarna mellan gerillan och kartellernas paramilitär så har också bönderna i Putumayo fått utstå den kolombianska regeringens valhänta försök att få stopp på kokaudlandet. Ett exempel är besprutningen med växtgifter. Man kan säga att den här besprutningen har varit framgångsrik när det gäller att reducera produktionsvolym. De så förstör man stora mängder koka som fortfarande sitter kvar på buskarna. Man förstör mycket annat också till typ böndernas stora förtret naturligtvis. Men när det gäller att, att bedöma hur den här besprutningen påverkar lönsamheten i kokainekonomin som ändå är det intressant att, att diskutera när, när vi talar om om kriget mot narkotika som ett krig just för att skydda konsumenten så, så är det inte så solklart att det här har varit effektivt. Tanken var ju att mindre kokka skulle ge dyrare kokain och på så vis avskräcka konsumenterna men istället tvingades bönderna bara producera billigare kokka och effekten uteblev. Också försöken med alternativa grödor har misslyckats eftersom det saknas infrastruktur för att forsla exempelvis bananer från Potomayo-trakten till försäljning på annat håll. Oskar Jansson menar att det enda riktiga alternativet om man vill få bort kakaodlandet är väldigt omfattande sociala reformer. Det är ju en, en samhällspolitisk fråga, en samhällsekonomisk fråga. Att, att människor odlar koka då är inte konstigt att det finns människor som låter sig rekryteras av väpnade grupper i ett visst perspektiv för att helt enkelt ha någonting att leva av. Och under tiden fortsätter den lättodlade och lättsålda kockan att vara böndernas minst dåliga alternativ. Det här är någonting som man kan leva av och fortfarande så är det möjligt att leva av det men priserna har pressats ner så långt att... Det finns nog ingen som längre skulle tala om kåkas som en Utan tvärtom, våldet och de sjunkande priserna har gjort att man idag talar om det som en förbannelse. Och då ser man sitt eget beslut att en gång i tiden börja odla kåkas som, som en, en, en försyndelse som man faktiskt gjorde för att man föll för en slags frästelse som var ovärdig och som sen har lett till att man faktiskt straffas för detta på ett lite metafysiskt sätt helt enkelt. Det sa Oskar Jansson, forskare i Uppsala. Latinamerikansk narkotikapolitik har, som vi hört, under de senaste decennierna mer eller mindre dirigerats från USA. Wanda Felbab Brown vid Brookingsinstitutet i Washington har i sin avhandling Shooting Up studerat vilka följder som USAs krig mot knarket fått i andra länder– Konflikts Ira Malik ringde upp Wanda Felba Brown för att ta reda på hur de latinamerikanska ländernas initiativ till en ny narkotikapolitik bland annat genom den rapport från Drugs and Democracy kommissionen som kom tidigare i år har tagits sig emot i USA. If anything what's been really interesting about the report is just how little reaction it produced and how little Um, vociferous opposition and dismissal of the report there has been. And why is that, do you think? Uh, again, I, I think that there's just growing recognition that uh, the current policies have not been effective and, and there is need for um, rethinking uh, the policies. Det kan tyckas lite märkligt att det är bristen på reaktioner och den tystnad rapporten möts av i USA som Wanda Felba Brown anser är det mest intressanta. Den amerikanska narkotikapolitiken har under flera decennier dominerats av en stark tro på att hårda straff ska få missbrukarna på bättre tankar. Och att tillgången på narkotika ska strypas genom tuffa och ibland rent militära insatser i utlandet. Och tystnaden i USA idag handlar helt enkelt om att de allra flesta är överens om att kriget mot narkotikan har misslyckats och att det är dags att tänka i nya banor, säger Wanda Felba Brown. När Mexiko 2006 la fram ett lagförslag om att legalisera innehav för personligt bruk var de amerikanska protesterna så starka att förslaget drogs tillbaka. Men nyligen införde Mexiko i princip samma lag utan att det hördes ett knyst från den mäktiga grannen i norr. The reaction from the Office of National Drug Control in Washington DC was well we're going to see what happens and whether this is an appropriate move for Mexico or not. Legalisering eller det mindre laddade begreppet avkriminalisering har länge varit en tabubelagd fråga inom det politiska etablissemanget i USA. Tidigare har den som förespråkat legalisering gjort sig politiskt omöjlig menar Wanda Feldba Brown Well there are many more voices even voices of people who uh, have been um, uh, prominent policymakers, makers established politicians uh, that we would not see in the 1980s for example Det hörs fler röster i debatten idag etablerade politiker uttrycker sig på ett sätt som inte var möjligt på 80-talet men mest förvånande är hur lite de grupper som brukar ropa på hårdare straff hörs idag säger Wanda Felbaba Brown. Men det kan bero på att i realiteten har ingenting förändrats fortsätter hon. So far it really has not been reflected in the budget for this year uh, for US uh, counter narcotics budget which is still very much heavily skewed toward uh, drug suppression abroad and um, incarceration at home. Fortfarande är den amerikanska politiken inriktad på att stoppa droger utomlands och på att spära in folk här hemma, säger hon. Det kan ha att göra med att budgeten för i år lades fast redan i mars och då hade inte den nya narkotikapolitiken lanserats. Och Jill Karlikowski, den före detta polischefen som nu styr USAs narkotikapolitik, hade ännu inte tillträtt. I juni i år annonserade Jill Karlikowski att kriget mot knarket hade nått vägs och att missbruk i större utsträckning ska betraktas som en sjukdom istället för ett brott. Obama-regeringen har tydligt signalerat att de vill ha en förändrad relation med Latinamerika, säger Vanda Felba Brown. The Obama administration clearly signaled that it wants to have a very different relationship with Latin America, that it wants to re embrace Latin America, engage very strongly in Latin America, and do so less along the lines of uh, counterterrorism policy, which has been the dominant focus of the Bush administration in Latin America, from um, FARC um, uh, anti-guerrilla efforts det innebär mindre fokus på kontraterrorism, vilket var en prioritet för Bush-regeringen, säger Wanda Felba Brown. USA vill nu vara en partner till Latinamerika och ha en diskussion om många olika ämnen, även socioekonomiska frågor. Och trots att Washington fortfarande vill agera mot till exempel olagliga odlingar så är USA för första gången intresserade av att diskutera mindre repressiva metoder. Men det innebär inte att USA fullt ut kommer att stödja det här latinamerikanska initiativet säger hon. The US has uh, signaled a far greater willingness to tolerate some uh, experimentation with local approaches. That. Det finns en större villighet än tidigare att tolerera vissa lokala experiment som styrs av en mera liberal politik. Men längre än så är man kanske inte beredd att gå just nu, menar hon. Och legalisering är den stora knäckfrågan. Så här lät den att Jill Kalikowski, chefen för ONDCP, USAs Myndighet för Knarkbekämpning, fick frågan om legalisering på en presskonferens nyligen. As regards to legalization, it's not in the president's vocabulary and it's not in mine. Ordet legalisering finns inte ens i Mr. Obamas vokabulär och inte i min heller, sa verklighetens motsvarighet till Michael Douglas i filmen Traffic, Gil Kerlikowski, USAs chef för narkotikabekämpningen, vars styvson för övrigt åtalades för narkotikabrott tidigare i år. Och det är nog inte bara Michael Douglas och möjligen Kerlikowski som upplever att kriget mot knarket kan kännas som ett krig mot den egna familjen. Det här programmet har handlat mycket om de två hårt drabbade länderna Mexiko och Colombia. Men hela norra Latinamerika är ett indraget i slaget mellan knarkproducenter och knarkbekämpning. Och i flera av dessa länder finns idag en ny typ av ledare som gissningsvis har en annan relation till detta än den vita elit som i århundraden haft monopol på presidentposterna i Latinamerika. I Bolivia styr den före detta kokabondeledaren Evo Morales. Och i Ecuador, som kan bli nästa land i Latinamerika som avkriminaliserar narkotikainnehav, är Rafael Correa president. Rafael Correa vars pappa suttit i fängelse för knarksmuggling- och som förra året gav amnesti åt 1500 så kallade mulor, alltså narkotikasmugglare- för att han menar att de snarare är offer för ett samhällsproblem än brottslingar. Jag ställde frågan till journalisten Minus Linton- om vad den nya tidens ledare kan få för betydelse för en framtida latinamerikansk narkotikapolitik. Jag tror att de kan få indirekt en väldigt stor betydelse just av det här så att säga, autonomiskälet. De här ledarna är personer som har kommit med Hugo Callister, framför framförallt i Spetselva som har kommit till makten just på punkten att man upplever en sorts antiimperialistisk agenda. Och i den agendan så är i Latinamerika The War on Drugs. Eh, centralt, Därför man upplever det som att kriget mot narkotikan är ett sätt för USA att behålla militär kontroll över olika länder i regionen. Och Korea till exempel har ju sparkat ut USA från... Eh, USA hade ju militärbaser. och använde militärbaser i Ecuador tidigare. Men där har det blivit utsparkade Och liknande tendenser finns på andra platser. Vilket gör då att USA har så att säga samlat sina militära resurser i Sydamerika till Colombia då, som är den stora och alltid har varit den stora allierade. Eh, men eh, även på andra punkter så eh, det, till exempel om man tittar på Bolivia där så är ju Evo Morales precis som du sa en person som själv har vuxit fram som hela hans politiska projekt är ju byggt på en kamp för kockaodlarnas rätt till att odla det som man upplever som någonting som ingår i den ursprungsfolkens tradition i andorna. Och Av det skälet då så åker ju Evo Morales idag runt på olika FN-konferenser och tugga kokka i talarstolen för att visa att det här bruket av kokka har ingenting egentligen att göra med kokainproduktion så som ni tydligt riktat då mot USA och Europa så som ni era liksom barbarer tenderar att använda det här så, så ingår det liksom i vår kultur jag tror väl att han, han kommer ha marginell framgång på den punkten när man tittar på den framtida globala politiska scenen därför att det är ändå en väldigt lokal Fråga. Och jag tror att de europeiska och nordamerikanska politikerna uppfattar det som att tillåter vi indianer att odla koka i stor skala så kommer det också bli väldigt stort spill till, till kokainproduktion. Och det är precis den utvecklingen man ser i Bolivia idag. Majoriteten av regeringarna i, i Sydamerika eller i Latinamerika idag är ju också vänster regeringar. Vad finns det för utsikter att de med hjälp av sociala projekt och sociala reformer ska slunda benen för de förutsättningar som möjliggör narkotikaproduktion och narkotikatrafik idag? Så en del av hela den här omgörningen eller omläggningen av narkotikapolitiken då, så som den förs är ju att lyfta fokus från det militära mot det sociala. Och där tror jag att de här regeringarna är ju alla sådana som är benägna att prata mycket mer och kanske faktiskt också göra lite mer på när det gäller att hantera problem socialt istället för militärt och repressivt. Så att det, det, det tror jag kommer visa sig. För det är ju det som är den stora skandalen. Jag menar vi har, i, i Europa så finns ju en utbyggd vårdinfrastruktur för att hantera de här sakerna. Det här är ju eh, fattiga länder som inte har några som helst resurser att ta hand om de interna missbrukarna. Men jag tror att de här regeringarna, precis som de är mycket mer benägna då att eh, fokusera fattigdomsproblematik eh, generellt också eh, kommer att bygga ut de sociala programmen och eh, utöka statens eh, insatser på något här punkten. Vad tror du då om utsikterna för en mer jämlik dialog mellan USA och Latinamerika om en gemensam narkotikapolitik framöver? Den tror jag är väldigt bra. Det har ju hänt två stora saker bara de senaste två åren. Den ena saken är den som vi har pratat om, nämligen att ett antal länder så att säga, har gjort uppror mot kriget mot narkotikan så som det förts. Och den andra stora händelsen är ju att... Obama i Vita huset istället för Bush. Det är två väldigt tydliga steg, det är två väldigt stora tecken på ett närmande i en framtida relation mellan USA och Latinamerika på den här punkten. Journalisten och författaren Magnus Linton, sist i konflikt idag. Programmet är slut men besök gärna vår hemsida där ni kan läsa mer om dagens program. Adressen är www.sr.se-p1-konflikt. Producent var Marie Liljedahl, tekniker Braddy Jovier och jag heter Kajsa Boglind.